פרק נ"ג למנצח על מחלת משכיל לדוד. אמר נבל בלבו, אין אלוהים, השחיתו והתעיבו עוול, אין עושה טוב. <אז> אלוהים משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים. כולו שג, יחדיו נאלחו, אין עושה טוב. אין גם אחד. הלא ידעו פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, אלוהים לא קרעו. שם פחד ופחד, לא היה פחד, כי אלוהים פיזר עצמות חונך, הבישותה, כי אלוהים מאסם. מי ייתן מציון ישועות ישראל? בשוב אלוהים שבות עמו. יגל יעקב, ישמח ישראל.